Sendo um casulo Adereço com borboleta lá dentro Que se fecha de começo Como se cumprisse uma cruz O ator é uma larva É criancinha tão parva Como a larva sabe ser Porque vive para morrer É um choque só saber Em cada noite de luz Mm-hmm. <laughs>